أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا من ازواجكم واولادكم عدو لكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتسفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم <أه> يا أيها الذين آمنو دې جنا لجلج لال هو ام المؤمنان ته تنبيه ورغې پر دې مسله چې مال اولاد او وېوې نه اغستاځ د پاره دی دشمنان دی نفح زرهم د دین احتیاط کوي دایان شان نزول و نزان پویا کې او بیا ورپسې د مسلې وضاحت او ځایا ته وضاحت ته نترمیزیم روایت روڑے دے امام حاکمم دے ابن عباس سے پر روایت تے چس خلق پا مکہ کے اغی مسلمانان شو ویرادے اوکلا چھ مدینی تراشی و نبی علیہ السلام و, و خوات حجرتو کی او ددگا خلق و و اولاد او بیویان اولاد اغه منکلو او چکل روس ته بیا رالو لید شو بیا نه اسلام خوا ته رال نو خلق اول دي چاغه دي ټيم باندې راغلي او په ټیمه هجرت کړه نو آغایی پا کې پوره پورا پویا حاصل کلی و پورا دین بانده زان پویا کلی و نو دی را دو کلا ته سزا تا سزاور که دی خزو تاو دی بچو تا نو دا یتون اللہ نازل کلاو چه انده پر احتیاط کوای دا خود دسلی د دین تشمنان دي دی د خز د وجنا او د بچی د وجنا اکثر دی کې مشهولی نو دین برباد شی او بازو روایاتو که دی ابن عباس سی ابن نکل لی چه کان یو, رجل یوریدو الهجرا فیحبی سهو امراتو و ولدو سڑی با ارادو کا هجرتو کی نو خز او بچی با من اکلو ناغبا کسمو خوڑا چه خدای دی ٹیم راولی اتال تراشی و حجرتو کی نو زباداد از سزاد تال درکو ما بہرحال آیات اگر چې نازل شوی ده ده خاص و خلک و خو آیات شانی نزول اغا عام ده صرف اغا صحابو تا خطاب نده چی اغا ٹیم کی ده مکین حجرت کوو بلکه تا قیامت تمام مومنان ته دغه خبره ده چې د خپل بیبيانو د خپل اولاد لپاره کې انتهائي احتیاط کوه الله پرمحي مومنان بعضي بیبيان است ذکر من نہر بیبی نه د انسان د پر هر بی, بی, دا دا هر بی, بی دشمن نه ده هغه خز دښمنه ده چې په حرامو کې مبتلا یا راز او شپه کوله منډي ور کوي مال په سي هغه مستسمي کې ناو دست سمي کې په ګنا باندې ورچی وعده کوي ترسمو نارواجون او لاند کې نو دا اغا جوان برباد کی دنیا ولم برباد کی دن ولم برباد کی نو دک که بی بی مراد دا آو دا اولاد نم مراد اغا اولاد عدو ولکن اغا ولد و بچه استاد دشمن ده استاد دن دا برباده سباب ده چشفا و رست آغا مند وائن آدموس پروا دی نشتا د الله د حکم پروا دی نشتا حرام وتن ګوري حلال وتن ګوري بس لګیای نو دا بچي هغه ستاده پاره دا دشمن دېستا اخرت تبا کوي نبی صلی الله و سلم چې بچې م به خلتونوه مجب دا انسان دپاره د بخل سبب هم د انسان بخیل چې بیا سر دکه نه کوي بچیله چې مکول کوي او د بدلله سبب هم دی ځکه انسان بیا ج ل نځې وای بچی وران نه پاد ندی و جن اللہ جل جلالهو پرمائیش چه بازی بی بیان استاسو بازی اولادون استاسو دشمنان استاسو دی او حدیث کی مرازی چه یا تی زمانن علی امتی نبیل اسلام پرمائی زمان پو مدبیو زمان راشی یا کو نه فيه علاقات الرجل على يد زوجي و ولده پغې کې به د سړي علاقات د خزه پلاس باندې او د بچي بوله اس باندې وې زکه ځمنه ولادت بمته په غور ورکه خزم جوګ اور پلان کې لاړو دایو ګټلو دایو کلو دایو کلو اتکور ناشته بار نزي نو په تاسو لاره اختیاري کې یورپ تا یو ملک تا بل ملک تا فیر کبه مرا کې وسونه ناکاره لاره په اختیار کې هغه به هلاک شي او ورباد شي الله جل جلاله فرمایي چې دا دشمنان دي ګور کافر دي غمسته دشمن دی او کافر کته قتل کړي نو چې ته شهید شي جنت ته وزي او کتا قتل کو نو تعلق سره جهنم کې نجم کوي چې تاجې حد کړي دې قتل کړي دی الله تا وغه یوځي کې نو کتا مړ کوو که ته مړ کې ته جنت ته یو دا بچي د 10 د 10 د دشمن د کچره د دواره کې ته احتیاط نکې او ویخ نو سي نو به هر د وتب ګناونو کې مبتلا کی دنیا بدله برباده کی جګړه دله بدله ګوري بازه ټایم کې چې تربیتهونه کنه سر بدل ماتې ګریوان ته بدلاس کوي مالی نقصان بدل کوي نو د دنیا د پرم نقصان دیو د دین په اعتبار شرم کچتا اګه سر زیاد به انتها محبت شیخ خزی یا بچی چی سرا نو بس دین باندې بر برباده بر یا اګه به دی ترقیب ترقی په دنیا باندې ورچی نو آخرت باندې बर्बाद شي ناله پرمای بازی بی بیویا نستاسو بچي ستاسو اولاد جمه د ولد د لورتم وېزويتم وې اعدو ولکم دشمنان ستاسو دي نفح زرهم تاسو دینه احتیاط وکې ځان ته بچکه نو بازه او پرمائل ده ده وچه عبدالله ابن مسود سه پرمائیو چه مال اولاد هر سڑه اغا ورزیو تن نشتا چه ده اغا مال او اولاد او نه د هر سڑه ده پارشتا نو مطلع که مال اولاد بیتنا ده ده چه کم ده ده دین ده علی نو ده بنو چه اللہو مینی عوض بکمین الفتن اللہو مینی عوض بکمین مضلات الفتن یا لما داغ او نوزه مال اولادم هم فتنه ده خوچه کم سلی ده دین نالهی سلی گمراکی نو ده اغیه نفنه اغواله چه ده اغیه نمی بچکه نو به هر حال مال اولاد خشیم ده و بدشیم ده جهت تا بکتشی که دین نالهی نطابیانه مت ده ده ظلمه وده دجوان ضرورت ده او کچر بیل فرز ددین دیال اینو بیاد تباییده نکسان دی فا احضرو هم و او کچر تاسو دی تافو که ما بیو تاو که دا چې چام نکڑی هجرت هم پٹیمو نکو و تسفو و تاسو تی مخوال و ملامت که وینا چکور از د دو جیز منگ شي.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 استاز و معلوم او استاز و اولاد او نمخ کے دا اولاد بارا کی ہوئی دشمن دے عاودی یاد کی اللہ جللہ جلال ہو پرمائی فتنہ دا مخ کے میں دا عبداللہ ابنیا مسعود صرف خبرہ مقلا ہوئی چی دے پتنے نا پنامو دلات الفتن زکا اولاد دا انسان دا سبب دا ازمائش تے کا مال دې هم سبب د ازمائش ته که اولاد دې هم سبب د ازمائش ته او فتنه ده نو فتنه معنی مطلب سبب د ازمائش امتحان د انسان لپاره تربیته کوي او کنه او تعلیم او تبرګي او کنه ور کوي او مال دې نو په حلال طریقې غټي او که په حرامه غټي مال دے زکات ور کوي نو ور کوي خو زاینو کې خرچه کوي غلطو زاینو کې خرچه کوي ندامال غټل او لگول پدی کې مزمعيش دی دغه رنگي اولاد الله درکړ دے نو پدی کې مزمعيش ته چته پدی کې مفتلقه کې دې سب کې مشغوله کی او کنه الله یاد ساته نو دازمائش تخا نبی علیہ السلام دو سلام یاو پی رب ممبر باندیو دا تیرمیزی روایت تی او خودبای وي پدی کې حسن او حسین رضی اللہ عنہما را روانو که میسونه جولی او را روانو غرز دلبا ما شمانو نبی علیہ السلام میم برنر اکوز شاو دوال رو چد کل او خپل مغی تیکینو البیاو پر محل صدق اللہ اللہ رشتیا پرمایلی انما اموالکم با اولادکم فتنہ چه استازو مال او اولاد فتنه دا او بیاو پرمایل دی ما شمانو تمی کتل ندیر او غرزی دل بیا بیا نو سبر ران او نو شد دی و جماخ پل خبر بندگلن او د دو اې میره اوچد چېد بیا نبی له سلام خطبه شروع کړه د غزنه او مال هغه مخ کې که د مال فتنه سي واده للیو چې یو حدیث کې نبی له سلام فرمای ان لكل امه فتنه دا ہر امت دا پارا یہ سبب دا ازمائش تے وین فتنة امتی المال او زما دا امت دا پارا فتنہ اغم مال دے دا مال دا وجنب دی گمرا کی آو تا اس دما ذکر کر چھے اولاد بارا کی سبب د بخل لے انسان بیا مال نا صدقن کی بچول جمع کی او سبب دبوز دلا دے بیا انسان جہاد لنزی نا اللہ پرمائی نم آموالکم و اولادکم فتنہ بس هر الله اللہ خودل تدازی کرکڑی دی دے احتمام دو اکثر انسان دے کے مشہولی یا مالکی مشہولی یا اولاد کے طولر ازدگ دو فزے مند دی ورنہ اللہ ما اقبال غشیر دے اللہ زکری دور تو تعلیم بی فتنہ کم تعلیم چے انسان اللہ نا لرکی لکسینس کے بازی دازی شووی چے بیا دازی زیت اور زی چے دا اللہ دا ذات نا منکارو کی اسبابو تکوری اللہ ہوگ دے کائنات کے کارو کی اسباب استعمالی نظام بیا فتنه ده املاک بیا اولاد بیا جاگیر بیا فتنه بیا کاملاته کا اولاد د کجاگیر ده ا بیا پرمای شنو حق لپاره اٹه تو شمشیر بیا بيدنا ترچ نه حق اوج دیګي توپک تماجه تام فتنه ده او نه حق لپاره اٹه تو شمشیر بیا بيدنا شمشیر کیا نارای تکبیر بیا فتنه غسه که چې بیا د جهاد په مقاله اکبر و او تر باندې گزار ورکې نو د الله اکبرم فتنه ده وي زکات دنا حق د پر د الله نم استعماله نو دا استاد الله اکبر ویل دا ترا د استاد مال او اولاد د تعلیم چې کم شي ته د الله نلړکې نو دا فتنه ده د استاد پره نقصان ده والله عنده اجر عظيم او الله جل جلاله سره ډیر لوی اجر دے او ډیر لوی سواب دے مزنه فلنی دی یا ایو الذی لا منو ایماندارو الا من ازواجکم یا کین الباز بیبیان استاسو او اولادکم او باز اولادن استاسو ادو و لکم دشمنان ستاسو دی فاحذر اوہم احتیاطو قید دینا و ان تافو کتاسو مافیوکے و تسفو مخوار ویدینا ملامت کوئینا و تافر و تاسو پر دوا چوئینا وال الله پهسي کن الله تاله غافور الرحيم بهون کېو میرببانهدي انما اموالو کوم یېن معلو و اولادو کوم اولادون لستاسو ف نهتون دا اسم مع امتحان دی والله الله تعلا چې د د د غ سره اجر عظیم سواب لدي الحمدلللہ رب العالمین والانتغرل المتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعليه وصحبی جمعین اللہ مکتثہ عرص ورات ومسید اللہ خیر وبرکاتہ وسق دنیا خیرہ درسوئی موسیقی لہا فتنونا موسیقی مدلات الفتن نموسیقی اکمال لکا اولاد دوکا بلشد کمشی زمون دین خربی آگین مون محبوس کی اللہ تزمون راضیش والسطین مجاہدی نوالوہ يا الله شكم ان داتا هالكافيلار اروانا يا الله رياس لا قحل كوت هدايت نسيب كي غيتوم ايمان ونسيب يا الله تضاريد حرت رفنا يحافظوا يا الله جننا راضي الشكر الله نسمي الله